«Перепрошую», – не зрозумів Фадж. «Ні», – твердо заперечив Гаррі. «Ти не знаєш, чого ти тут?» «Ні, не знаю», – повторив Гаррі. Фадж недовірливо перевів погляд з Гаррі на професорку Амбридж. Гаррі скористався їхньою секундною неувагою, щоб іще раз зиркнути на Дамблдора. А той, дивлячись на килим, непомітно кивнув головою і, ще непомітніше, підморгнув. «А то ти й гадки не маєш!» – саркастично проказав Фадж. «Чому професорка Амбридж привела тебе до цього кабінету? Ти навіть не вважаєш, що порушив якісь шкільні правила?» «Шкільні правила?» – перепитав Гаррі. «Ні». Або міністерські постанови, уточнив Фадж. Не розумію, про що ви кажете, відказав Гаррі. Його серце й досі несамовито калатало. Було варто брехати Фаджеві хоч би для того, щоб бачити, як у міністра підвищувався тиск. Але Гаррі навіть не уявляв, як врешті викрутитися з халепи. Якщо хтось доніс Амбриджці про «да», то йому, як керівникові, можна відразу пакувати валізи. «Хто це виявляється для тебе новина?» – сказав Фадж хрипким від злості голосом. «Що в школі розкрито нелегальну учнівську організацію». «Так, новина». Гаррі непереконливо зобразив на обличчі невинність. «Гадаю, пане міністре», – пролунав шовковий голос Амбридж, – «ми досягнемо більше, якщо я покличу нашого інформатора». «Так-так, а вже ж», – погодився Фадж. А коли Амбридж вийшли з кабінету, він лиховісно глянув на Дамблдора. Нема нічого кращого, ніж хороший свідок. Правду кажу, Дамблдоре. Справді нічого, Корнеліусе, серйозно відповів Дамблдор і легенько вклонився. Кілька хвилин усі чекали, не дивлячись одне на одного. А тоді Гаррі почув, як за спиною Відчинилися двері, і до кабінету увійшла Амбридж, тримаючи за плече кучеряву приятельку Чо, Марієту. Та затуляла обличчя долонями. «Не бійся, Люба, нема нічого страшного», м'яко мовила професорка Амбридж, поплескуючи її по спині. «Уже все гаразд, ти правильно вчинила». Пан міністр тобою дуже задоволений. Він скаже твоїй матері, яка ти хороша дівчинка. Марієттина мати, пане міністре, додала вона, дивлячись на Фаджа, це мадам Еджком з відділу магічного транспортування, управління мережі Порошкуфлу. Вона допомогла нам контролювати гогвардські каміни, якщо пригадуєте. Чудово, просто чудово, захоплено вигукнув Фадж. Яблучко від яблуні далеко не падає. Ну, дівчино, підведи очі, не соромся, а ми послухаємо, що ти нам. Ах, хай йому гаргуйлиць. Марієта підняла голову, і Фадж приголомшено відсахнувся, трохи не впавши у камін. Вилився і почав топтати ногами край свого площа, з якого вже курився димок. Мріта завила і натягла комір мантії по самі очі. Але всі встигли побачити, що обличчя її жахливо спотворене фіолетовими гнійниками. Прищі обсипали їй ніс і щоки, складаючись у слово «ябеда». «Не звертай увагу на прищики, Люба», Нетерпляче підганяла її Амбридж. «Забери відро рота мантію і скажи панові міністру!» Але Марієта знову задушливо завила і несамовито замахала головою. «Ну нехай, дурне дівчисько! Я сама йому скажу!» проскрипіла Амбридж. Знову огидно сміхнулася і почала. «Отже, пане міністре!» Сьогодні, після вечері, міс Еджком прийшла до мого кабінету і сказала, що хоче мені щось повідомити. Порадили мені піти до таємної кімнати на восьмому поверсі, яку іноді називають «Кімната на вимогу». Мовляв, а я там знайду те, що мене зацікавить. А Я її розпитала. А й вона зізналася, що там має відбутися певна зустріч. «На жаль, тієї ж миті почали діяти оці чари», – вона махнула рукою на Марієтне обличчя. «І коли дівчина побачила себе в дзеркалі, то страшенно засмутилася і нічого більше не змогла сказати». «Он воно як», – глянув фадж на Марієту як йому, мабуть, здалося, лагідним і батьківським поглядом. «З твого боку було дуже відважно, моя Люба, прийти і розповісти все професорці Амбридж. Ти вчинила дуже добре. А зараз розкажи нам, що було на тій зустрічі. З якою метою вона відбулася? Хто там був?» Але Марієта... Нічого не сказала Вона знову захитала головою Дивлячись на всіх розширеними Переляканими очима А чи не можна Позбутися цього закляття Нетерпляче спитав У Амбридж Фадж Указуючи на мріяти на лице Щоб вона змогла Нарешті нормально говорити Я ще не знайшла Проти закляття Неохоче визнала Амбридж, а Гаррі відчув гордість за Герміонину майстерність. Але це вже не має значення. Мені досить і того, що вона сказала. Якщо пригадуєте, пані міністре, я вам ще в жовтні надіслала рапорт, що Поттер зустрічався з учнями у кабанячій голові у Гоксміді. А які ви маєте докази? втрутилася професорка Макгонеґел. Мінерво, я маю свідчення Віллі Відершина, який тоді був у шинку. Ну, він, щоправда, був увесь перебентований, але це нітрохи не вплинуло на його слух, самовдоволено повідомила Амбридж. Він чув кожнісіньке слово, вимовлене Поттером» і відразу поспішив до школи, щоб скласти свої свідчення. «То он чому його не засудили за відригуючі туалети?» – підняла брови професорка МакГонегел. «Дуже цікаві деталі про механізми нашої судової системи». «Відверта корупція!» – заривів портрет Оглядного червононосого чарівника на стіні за Дамблдоровим столом. «За моєї пам'яті, міністерство не йшло на угоди з дрібними злочинцями. Такого ніколи не було!» «Дякую, Фортискію, ми все зрозуміли», – м'яко озвався Дамблдор. Метою Поттерової зустрічі з учнями вела далі професорка Амбридж, було б переконати їх долучитися до нелегального товариства, де мали б вивчати закляття і замовляння, визнані міністерством невідповідними для шкільного віку. «Гадаю, Долорес, що тут ти помиляєшся», спокійно урвав професорку Дамблдор Поглядаючи на неї поверх окулярів півмісяців, що висіли на його гачкуватому носі. Гаррі подивився на нього. Він не уявляв, яким чином Дамблдор може йому допомогти. Якщо Віллі Відершин у кабанячій голові справді чув кожне його слово, то порятунку просто не існувало. «Ого!» – вигукнув Фадж, знову погойдуючись на пальцях. «А ну, Послухаймо найновішу історію, вигадану, щоб витягти з халепи Поттера». «Кажи, Дамблдоре, що? Невже Віллі Відершин нам не брехав?» «Чи, може, в той день у кабанячій голові був Поттерів-двійник?» Або ти знову нам розповідатимеш про зворотний час воскреслих мертвяків та невидимих дементорів?» Персі Візлі щиро розреготався. «Дуже добре, пане міністре, просто чудово!» Гаррі хотілося хвицнути його ногою. Але тут він на превеликий подив побачив, що Дамблдор – теж легенько всміхається. Корнеліусе, я не заперечую, як думаю, не заперечує й Гаррі, що він того дня справді був у кабанячій голові і намагався набрати учнів у групу захисту від темних мистецтв. Я тільки звертаю увагу, Долорес, на те, що вона помиляється, вважаючи ніби створення такої групи, було в той час незаконне. Якщо ви пригадуєте, міністерська постанова про заборону учнівських товариств з'явилася аж через два дні після зустрічі в Гоксміді. Тож у кабанячій голові він не порушував ніяких правил. Персі мав такий вигляд ніби його чимось важким стукнули по лобі. Фадж перестав гойдатися. У нього відвисла щелепа. Амбридж отямилася перша. Це все чудове, директоре, солодко всміхнулася вона. Але вже минуло майже півроку після затвердження освітньої постанови No24. Якщо перша зустріч і не була незаконна, то всі наступні були такими поза всяким сумнівом. Вони були б такі, – Дамблдор з чемною цікавістю розглядав її з надпереплетених пальців, – якби відбувалися після набрання цією постановою чинності чи є у вас хоч якісь підтвердження, що ці зустрічі таки відбувалися? Поки Дамблдор говорив, Гаррі почув за спиною якесь шелестіння. Йому здалося, що Кінгслі щось прошепотів, а також ніби відчув, як його легенько щось черкнуло з боку, ніби подув вітерцю або доторк пташиних крилець. Та, глянувши вниз, він нічого такого не побачив. «Підтвердження?» – перепитала Амбридж зі своєю гидкою, ропушучою усмішкою. «Ви що, Дамблдоре, не чули? А що ж, на вашу думку, тут робить міс Еджком? О, то вона нам може розповісти про зустрічі за минулі півроку? здивовано підняв брови Дамблдор, бо мені здалося, що вона повідомила тільки про сьогоднішню зустріч. «Міс Еджком!» – негайно звернулася до дівчини Амбридж. «Скажіть нам, чи давно вже відбуваються ці зустрічі? Можете просто ствердно кивнути головою або заперечливо нею похитати». Я впевнена, що від цього прищів у вас не побільшає. Чи за минулі півроку зустрічі відбувалися регулярно? У Гаррі всередині ніби щось обірвалося. Це кінець. Цих незаперечних свідчень не спростує навіть Дамблдор. «Кивніть або похитайте головою», – вмовляла Марієту Амбридж. «Давайте, скоріше!» «Це на ваше закляття не вплине!» Усі в кімнаті дивилися на Марієту. Її обличчя було приковане мантією та кучерявим волоссям. Визирали тільки очі. Може, то відсвічував вогонь з каміна?» але її очі здалися йому напрочуд порожніми. І тут, на превеликий подив Гаррі, Марієта заперечливо похитала головою. Амбридж миттю зиркнула на Фаджа, а тоді знову на Марієту. «Ви, мабуть, не зрозуміли запитання, моя Люба? Я хочу знати...» чи за минулі шість місяців ви відвідували ці зібрання? – Відвідували, правда ж? І знову Марієта похитала головою. – Що ви маєте на увазі? – почала дратуватися Амбридж. – Мені здається, що тут усе цілком ясно, – втрутилася професорка МакГонегел. – За минулі півроку ніяких таємних зустрічей не було, – це так, міс Еджком? Маріята ствердно кивнула. Але ж сьогодні зустріч була, розлючено крикнула Амбридж. Зустріч відбулася міс Еджком у кімнаті на вимогу. Ви ж мені самі про це казали. А керував нею Поттер. Він це все й організував. Поттер. «Та чого ти хитаєш головою, дівчисько?» «Зазвичай, коли хтось заперечливо хитає головою, спокійно пояснила МакГонегіл, то це означає відповідь «ні». Отож, якщо Еджком не використовує якоїсь невідомої нам мови знаків, професорка Амбридж ухопила Марієту, тягла до себе і почала трусити, мов, грушу. Дамблдор миттю зірвався на ноги і підняв чарівну паличку. Кінгслі кинувся вперед, і Амбридж відсахнулася від Марієти, замахавши руками, ніби їй щось опекло. «Я не дозволю тобі, Долорес, давати волю рукам з моїми учнями!» Вперше за весь час розгнівався Дамблдор. Заспокойтеся, мадам Амбридж, порадив глибоким, неквапливим голосом Кінгслі. Вам зараз не варто встрявати в халепу. Ні, оглянула Амбридж на Кінгслі, що навис над нею. Тобто так, твоя правда. Шеклболт, я я втратила самовладання. Марієта Завмерла на тому місці, де її відпустила Амбридж. А її, здається, ані трохи не потурбував раптовий напад інквізиторки. Вона так само натягувала мантію, аж по самісінькі дивно порожні очі дивилися дивилася кудись перед собою. У Гаррі в голові раптом сяйнула підозра, пов'язана з шепотінням Кінгслі і з тим, що його потім щось легенько черкнуло збоку. Долорес, сказав Фадж, намагаючись вирішити питання раз і назавжди, сьогоднішнє зібрання те, що точно відбулося, як нам відомо е, так, трохи оговталася Амбридж е, так, так, отже, міс Ечком поінформувала мене, я в супроводі кількох надійних учнів негайно піднялася на восьмий поверх, щоб на гарячому впіймати учасників зборища. Здається, однак, що їх попередили про мій прихід, бо коли ми вийшли на восьмий поверх, вони розбігалися хто куди. Та це вже не має значення. Ось у мене всі їхні прізвища. Міс Паркінсон... На моє прохання обшукала кімнату на вимогу, щоб перевірити, чи нічого там не залишилося. Нам були потрібні докази, і кімната нам їх надала. І Гаррі з жахом побачив, як вона витягла з кишені список прізвищ, той, що висів на стіні кімнати на вимогу, і передала його Фаджеві. «Варто було мені побачити в списку прізвище Поттера, як я зрозуміла, що ми маємо справу», – м'яко проказала вона. «Чудово!» – зрадів Фадж, а на його обличчі з'явилася усмішка. «Чудово, Долорес!» «І грім би його побив!» Він поглянув на Дамблдора, що й далі стояв біля Марієти, тримаючи в руках чарівну паличку. «Бач, як вони себе назвали!» – неголосно сказав Фадж. «Дамблдорова армія!» Дамблдор простяг руку і взяв у Фаджа аркуш пергаменту. Він подивився на назву, що її Герміона нашкрябала там кілька місяців тому, і якусь мить мовчав. А тоді всміхнувся і підвів голову. «Ну, «Я програв», – тільки й сказав він. «Тобі потрібне моє письмове зізнання, Корнеліусе. Чи вистачить заяви в присутності свідків?» Гаррі бачив, як перезернулися Макгонеґел і Кінгслі. На їхніх обличчях був переляк. Він не розумів, що відбувається, і Фадж, очевидно, теж «Заяви?» – поволі вимовив Фадж. «Що, я не...» «Дамблдорова армія, Корнеліусе!» Усміхнений Дамблдор помахав Фаджеві перед обличчям списком прізвищ. «Не Поттерова, а Дамблдорова армія!» «Але... але...» До Фаджа раптом дійшло. Він з жахом відсахнувся, зойкнув і знову відскочив від вогню. «Ти!» – просичав він, знову топчучи тліючий плащ. «Саме так!» – люб'язно відповів Дамблдор. «Ти це організував?» «Я!» – підтвердив Дамблдор. «Ти набрав учнів до, до своєї армії?» А сьогодні мало відбутися перше зібрання, кивнув головою Дамблдор. Тільки для того, щоб побачити, чи захочуть вони до мене долучитися. Тепер я розумію, що міс Еджком не варто було запрошувати. Меріта кивнула. Фадж перевів погляд з неї на Дамблдора і випнув груди. «Ти затіяв проти мене змову!» – загорлав він. «Саме так!» – бадьоро підтвердив Дамблдор. «Ні!» – вигукнув Гаррі. Кінгслі застережливо глянув на нього. МакГонегел грізно розширила очі. Але Гаррі раптом збагнув, до чого веде Дамблдор. «Цього не можна було допустити!» «Ні, професора Дамблдоре!» «Заспокойся, Гаррі! Або тобі доведеться вийти з мого кабінету!» Спокійно застеріг Дамблдор. «Так, Поттере, цить!» – гаркнув Фадж, який і далі з якоюсь боязкою тихою дивився на Дамблдора. «Ну-ну-ну! Я нині прийшов сюди, сподіваючись вигнати Поттера!» «А натомість?» «Натомість заарештуєш мене», – усміхнено додав Дамблдор. «Це так, ніби загубив кнат, яка знайшов Галеон. Правда?» «Візлі», – вигукнув Фадж, трусячись від радості. «Візлі, ти все записав?» «Усе, що він сказав, його зізнання записав?» «Так, пане міністре, все!» – гаряче підтвердив Персі. Він аж носа собі заляпав чорнилом, так поспішав записувати. «І те, що він намагався зібрати армію для боротьби з міністерством, і що хотів розхитати мої позиції!» «Так, пане міністре, все записав!» – задоволено переглянув свої записи Персі. «Тоді!» Аж світився радістю Фадж, зніми з цих записів копію. І негайно вийшли їх в щоденний віщун. Якщо відправити швидкісною совою, то матеріал з'явиться в ранковому випуску. Персі вилетів з кабінету, грюкнувши дверима, а Фадж знову повернувся до Дамблдора. «Зараз тебе переправлять у міністерство, де висунуть офіційні звинувачення, а потім ти чекатимеш суду в Аскабані». «Так», – лагідно підтвердив Дамблдор. «Але ми можемо наштовхнутися на невеличку перешкоду». «На яку перешкоду?» – перепитав Фадж. Голос його й далі радісно дзвенів. Не бачу ніяких перешкод, Дамблдоре. А я, вибачливим тоном сказав Дамблдор, на жаль, бачу справді. А здається, ти в полоні хибної думки, ніби я збираюся, як би це краще сказати, мирно здатися. Та я тобі, Корнеліусе, мирно не здамся. Я не маю наміру сідати в вас кабан. Я міг би, зрозуміло, звідти втекти, але навіщо гаяти час? Крім того, якщо чесно, у мене безліч справ. Обличчя Амбридж поволі багровіло здавалося, ніби їй у горлянку заливають окріп. Фадж дивився на Дамблдора з дурнуватим виразом, ніби йому щойно завдали несподіваного удару, і він досі не може оговтатися. Видушив із себе якийсь здавлений звук, а тоді озернувся на Кінгслі та на чоловіка з коротким сивим волоссям, що досі... Єдиною у кімнаті не зронив ані слова. Цей чоловік заспокійливо кивнув Фаджеві і ступив від стіни крок уперед. Гаррі побачив, як його рука, ніби між іншим, потяглася до кишені. «Не роби, дурниць, доліш!» – лагідно попередив Дамблдор. «Я знаю, що ти чудовий аврор». Пам'ятаю, як ти склав навідмінно всі свої ночі, але якщо ти спробуєш е, взяти мене силою, то я тебе покалічу. Чоловік, якого звали Доліш, дурнувато закліпав, знову зиркнув на Фаджа, сподіваючись отримати підказку, що ж йому робити далі. «Отже, Дамблдоре!» – глузливо усміхнувся Фадж, опановуючи себе. «Ти хочеш сам один чинити опір Долішу, Шеклболту, Долорес і мені?» «Ні!» – Мерлінова борода усміхнувся Дамблдор. «Хіба що у вас вистачить дурості мене до цього змусити?» «Він буде не сам!» вигукнула професорка МакГонегел, сягаючи рукою в кишеню мантії. — Сам, Мінерво! — Сам! — різко заперечив їй Дамблдор. — Ти будеш потрібна Гогворцу! — Гот із мене! — гаркнув Фадж, витягаючи чарівну паличку. — Доліш! Шеклболт! Узяти його! Кабінет осяяв срібний спалах. Пролонав, мов би, постріл з рушниці, і підлога затряслася. Чиясь рука схопила Гаррі за комір і повалила на підлогу саме тоді, як блиснув ще один спалах. Деякі портрети закричали. Фоукс, вереснува, вгору здіналася хмара пилюки. Гаррі закашлявся, а тоді побачив, як просто перед ним гепнулася на підлогу чиясь темна постать. Почувся вереск, глухий удар. Хтось крикнув «Ні!». Пізніше пролунав дзвін розбитого скла, шалена шаркання ніг, стогін і... Тиша. Гаррі спробував вивільнитися від того, хто притискав його до підлоги, і побачив, що то була професорка Макгонеґел. Це вона, повалила їх з мріятою додолу, рятуючи від ушкоджень. Пилюка поволі осідала на них згори. Трохи задихаючись, Гаррі побачив, як до нього наближається висока постать. «З вами все гаразд?» – спитав Дамблдор. «Так», – відповіла професорка МакГонегелл, устаючи підводячи Гаррі та Маріету. Пелюка осіла. Стало видно, що сталося з кабінетом. Дамблдорів стіл лежав перекинутий. Усі тонконогі столики теж поперекидалися. Срібне приладдя з них порозліталося на друзки. Фадж, Амбридж, Кінгслі, Доліш Нерухомо лежали на підлозі. Фенікс Фоукс кружляв над ними, м'яко виспівуючи. «На жаль, я мусив заклясти їй Кінглі, бо інакше це було б підозріло», неголосно пояснив Дамблдор. «А він дуже швидко на все реагував. Миттю... Ви дозмінив цій ечком пам'ять, коли всі відвернулися. Подякуєш йому від мого імені Мінерво, добре? Незабаром усі очуняють, і найкраще буде, якщо вони не знатимуть, що ми встигли побалакати. Поводься так, ніби все сталося щойно. А їх просто збило з ніг. Вони нічого не пам'ятатимуть. А ти, Дамблдоре, «Де дінишся?» – прошепотіла професорка МакГонегел. «Сховаєшся на площі Гримо?» «Та ні», – похмуро всміхнувся Дамблдор. «Я не збираюся відсиджуватися у схованці». «Фадж скоро пошкодує, що вигнав мене з Гогворцу. Це я тобі обіцяю». «Пане професоре», – звернувся до Дамблдора Гаррі, він не знав, з чого починати. З того, як йому прикро, що він організував дай і призвів до такої халепи, чи з того, як йому боляче, що Дамблдор кидає Гокворц, щоб урятувати його від виключення. Але Дамблдор урвав його перш ніж Гаррі встиг вимовити хоч слово. «Слухай мене, Гаррі», – наполегливо сказав він. «Ти повинен старанно вивчати блокологію. Ти мене зрозумів? Виконуй усе, що тобі наказує Снейп. І тренуйся щовечора перед тим, як засинаєш, щоб перекривати доступ у мозок поганим снам. Дуже скоро ти збагнеш, навіщо це робиться. Але пообіцяй мені». Заворушився чоловік, котрого звали Доліш. Дамблдор схопив Гаррі за руку. «Пам'ятай! Перекривай доступ до мозку!» Але щойно Дамблдорові пальці торкнулися Гаррі, як шрам у нього на чолі пронизало болим. І він знову відчув це жахливе, зміїне прагнення напасти на Дамблдора, вкусити його, поранити». «Ти все збагнеш!» – прошепотів Дамблдор. Фоукс, що кружляв по кабінету, опустився нижче. Дамблдор відпустив Гаррі і ухопився рукою за довгий золотистий феніксів хвіст. Спалахнув вогонь, і вони зникли. «Де він?» заволав Фадж, устеючи з підлоги. «Де він?» «Не знаю», – вигукнув Кінгслі, теж зриваючись на ноги. «Він ще не міг роз'явитися», – крикнула Амбридж. «На території школи не можна!» «Сходи!» – гаркнув Доліш, метнувся до дверей, відчинив їх настіж і вибіг. А за ним побігли Кінгслі та Амбридж. Фадж завагався, а тоді поволі звівся на ноги, обтрушуючи з мантії пил. Запала довга і напружена мовчанка. «Ну, Мінерво!» – промовив гидким голосом Фадж, розгладжуючи подертий рукав. «Думаю, твоєму другові Дамблдору настав кінець! «Ти так гадаєш?» – презирливо озвалася професорка Макгонеґел. Але Фаджі здавалося і не чув. Він оглянув розгороблений кабінет. Деякі портрети на нього засичали, а один чи два навіть показали рукою непристойні жести. «Відведи краще тих двох спати!» – зневажливо кивнув він на гарі з Марієтою. Професорка Макгонеґел нічого не відповіла, але повела та і Марієту до дверей. Коли двері зачинилися в Гаррі за спиною, він іще встиг почути голос Фінеаса Нігелуса. Знаєте, міністре, я багато в чому не погоджуюся з Дамблдором, але ви знаєте. Він усе робить стильно. Розділ 28. Найгірший спогад Снейпа. Наказом Міністерства магії Долорес Джейн Амбридж, Верховний Інквізитор, замінила Албуса Дамблдора на посаді директора Гогвардської школи чарів і чаклунства. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 28. Підпис Корнеліус Освальд Фадж, міністр магії. Ці оголошення за ніч з'явилися по всій школі. Але з них важко було зрозуміти, яким чином усі до одного в замку довідалися, що Дамблдор зник, подолавши двох аврорів – Верховного Інквизитора, Міністра Магії та його молодшого помічника. Куди б Гаррі не пішов, скрізь у замку говорили тільки про Дамблдорову втечу. І хоч деякі подробиці були явно перебільшені, Гаррі підслухав, як одна другокласниця переконувала подругу, що Фадж зараз лежить у лікарні святого Мунго з гарбузом замість голови. Було просто дивовижно, якою точною була решта інформації. Скажімо, всі знали, що Гаррі з Марієтою єдині з учнів стали свідками сцени в Дамблдоровім кабінеті. А беручи до уваги, що Марієта лежала в шкільній лікарні, Гаррі просто замучили проханнями переказати, як усе було насправді. Дамблдор скоро повернеться, впевнено заявив Ерні Макміллен після того, як дорогою з гербалогії уважно вислухав розповідь Гаррі. Вони нічого не змогли з ним зробити. Ще коли ми були в другому класі, то й зараз нічого в них не вийде мені казав Гладкий Чернець. Ерні змовницьки притишив голос, а Гаррі, Рон і Герміона підсунулися до нього ближче. Гладкий Чернець казав, що Амбридж намагалася вчора ще раз зайти в Дамблдорів кабінет після того, як вони обшукали увесь замок і всю шкільну територію. Але ніде його не знайшли. Проте вона не змогла пройти полз гаргуйля. Директорів кабінет не хоче її до себе впускати. Ерні глузливо всміхнувся. Вона трохи не луснула зі злості. Уявляю, як вона вже налаштувалася перебратися в кабінет директора, зловтішно сказала Герміона, коли вони піднімалися кам'яними сходами до вестибюлю. Розмріялася. Попихати іншими вчителями. Самовпевнена дурепа, що рветься до влади. Скажена стара. Ну-ну, цікаво, Грейнджер, як ти, тіпа, закінчиш це речення? За дверей вигулькнув драко Мелфой у супроводі Креба та Гойла. Його бліде загострене обличчя аж палало злобою. «Короче, мабуть, доведеться зняти кілька очок з Гриффіндору і Гафелпафу», – ліниво протяг він. «Мелфою, тільки вчителі мають право знімати очки з гуртожитків», – заперечув йому Ерні. «Ми теж, старости, ти не забув?» – огризнувся Рон. «Ха -ха, «Я знаю, королю візлику, що...» «Тіпа, старости не можуть знімати очки!» – глузливо вишкірився Мелфой. Креб із Гойлом загеготіли. «А от члени інквізиторського загону...» «Що?» – перепитала Герміона. «Інквізиторського загону, Гренджер!» – повторив Мелфой, показуючи на крихітну срібну літеру «і» пришпилену до його мантії під значком «Старости». Короче, це група добірних учнів, які підтримують Міністерство магії. Нас вибрала особисто професорка Амбридж. Так от, члени інквізиторського загону наділені конкретними повноваженнями знімати очки. Отож, Грейнджер, я знімаю з тебе п'ять очок, за грубість на адресу нашої нової директорки. А з тебе, Макміллан, п'ять очок за те, що ти, типа мені суперечив. З тебе, Поттер, теж п'ять очок, бо я від тебе не кайфую. Візьлі, в тебе не заправлена сорочка, за це знімаю ще п'ять очок. Ой, мало не забув, Гренджер, ти ж бруднокровка. Короче, з тебе ще десять очок.